Hallå! Välkomna till ännu ett avsnitt av familjen med Olsson och gäster. Veckans avsnitt kommer handla om framtidsströmmar, mål, visioner. Ja, framtid och förflutet i stora drag. Och eh, med gästerna veckan är ingen mindre än Linn Rydberg. En applåd för Linn! Jag tycker att Linn är perfekt för det här avsnittet och jag känner att hon, har så mycket, alltså hon är en sån driven och smart ung tjej och helt fantastisk förebild egentligen till många där ute. Eh, nu ser hon väldigt förvånad ut, men det ska du faktiskt ha, Linn, tycker jag. Men nu är jag jättenyfiken och säkert många andra där som lyssnar ute. Vem är Linn? Ja, och när du bad mig komma på vem det var, jag. Vem jag är? Det är ju en jättesvår fråga verkligen. Ah, visst är det? Det är en jättesvår fråga. Mm. När man går på arbetsintervjuer så får man ju också den frågan. Och eh, vad säger man då? Då säger man bara, hur bra som helst. Ja, ah, precis. en jättebra arbets... Kollega. Ja, verkligen. Men nu känner jag att jag ska gå lite mer på djupet, mm. kanske. Precis. Lite mer ärlig än vad man är på arbetsintervjuer. Ja, men lite kort om dig själv. Ja. Bara vem du är och lite vad du är Nej, men jag heter Yling då. Ja? Och, oh, och eh, samma ålder som Mia... Och eh, ja, nu på sidan de så har jag rest ganska mycket, vill jag ändå säga. Det, det må vara två, två resor. Nej, inte. Ja, lite längre resor va? Lite längre resor, men de är ändå... Alltså helt perfekta. Ja. Resor jag tycker är mm. absolut det roligaste jag vet. Vad har du gjort för det resorna då? Um, så förra året 2017 så reste jag runt med min bästa vän i Europa på mm. Tågluff. Just det, du och Ronja va? Ja, jag och Ronja och det Just var det. så skoj. Mm, jag följde er. Du Gjorde du är... det? Men vi ville ha inte upp så mycket. Ja, tyckte det var kul ändå. Ja. Man drömde sig bort lite. Men jag vill göra om det för man lär sig att det här... Vi Ska åker. man göra det här ska man inte mm -hmm. göra. Ja ah, men gud det är ju billigt också. Det är det. det är, billigt. är det inte rail om man köper ah. eller eget? Ah. Ah. Vad kostar det sånt passat? Alltså själva, men du får tänka så här, vi reser runt i en månad mm. och, um, den här biljetten kanske kostar 4 000, men du får åka hur mycket du vill. Skojar du med mig? Nej, 4 000 Nej. du får åka hur mycket du vill. Men vilken månad är det perfekt att åka till? Jag hade vi mm. åkte i en perfekt månad. Ja. Kallt, men ja. var ändå perfekt för då var ja. det bara vi som var turisterna. Men roligt. Vi reser runt i mars månad. Den andra resan då? Det var i Australien. Där uh -huh. var jag borta i fyra månader. Kul, och då pluggade du något där? Jag pluggade Cambridge ja, just det. engelska. Uh -huh. Och jag klarade det. Mm. Så stolt. <laughs> ja, uh -huh. men, men du, jag tycker att ditt, eh, ditt jobb och dina, dina fritidsaktiviteter går ganska bra upp med resa och så. Då... Mitt jobb, absolut, uh -huh. absolut. Jag jobbar inom hotellbranschen. Mm. Jag jobbar som receptionist. Och, mm. eh, den det var igen. mellan mig och Linn, stod i valet eller kvalet mellan på ja, jobbet. Ja, precis. Nej, men ja, Linn, mm -hmm. berätta lite. Vad är pros and cons med att vara receptionist? Det är kontakt med gäst. Alltså mm. tycker man om att jobba med människor, vilket jag gör, så är det det, är det jag handlar om. Jag handlar om personer, människor, gäster. Ja. Och jag älskar det. Har du hand om personliga människor? Perso personer. Slash människor, inte personliga människor nej no, nej no, no. eh, nej Men jag tycker om Mycket affärsresonare på veckorna va? Det är bara affärsgäster nu här på hotellet. Mm. Alltså här på nu, nu har jag precis flyttat tillbaka Till eh, Borås ja, precis. Förut jobbade jag i Göteborg Så då har jag pendlat nu under sommaren Och gjort så, så har jag bott i Göteborg också mm. eh, Men okay. nu är jag allt Jobbar och bor här i Borås Och här ha. är bara bara för, för, för försvarsgäster Försvarsgäster. Försvarsgäster. Du menar. Vad? Nej, men jag menar ju försvarsgäster. Du menar för. <laughs> vad? Nej, nej, så heter du inte. Det heter äh, affärsgäster. Du måste så säker på <laughs> vad fan är försvars... Jag tänkte säga att Försvarsmakterna har ju avtal med skamlig. Det är mer än vad jag vet. Ja, men jag har det. Jag har ju jobbat på Centralbokningen. Shout va? out. Ja. På Transcom. Ja. Nej. Jo. Jaha. De, de är ju. Ja, <clears throat> ah, Jag ska inte säga något. Jag nämner det i jobbavsnittet. Mm. Jag måste dricka lite halonsoda Shout out till eh, Level Up på B-Street som eh, pro providar mig med hallonsoda nu på kvällen. Hallonsoda. Hallonsoda, du. Nej, men Lin, eh, jättebra. Jag vill höra din samsta egenskap också. Ja, det vill du. Ja, ja min samställning. Jag har blivit väldigt velig de sista tiden här. Mm, alltså, jag kan okay. verkligen inte bestämma mig om saker och ting. Jag känner att jag kan vara så impulsiv. Och okay. göra saker med en gång. Och mm. jag har liksom tänker inte på vad jag gör. Eller och hur det påverkar mig i framtiden. Det tycker jag. Okay. Så jag försöker jobba väldigt mycket med mig själv. Men. Och vad jag vill. Och det är ju väldigt relevant till det vi ska prata mm, om nu. Verkligen. Men skulle du säga att du är impulsiv eller spontan? Nu ska jag säga impulsiv. Mm. Mm. Sen förra året. Impulsiv. Men äh, bästa då? Kan inte det också vara en styrka? Det är en styrka, absolut. Men jag tycker att eftersom det är så veliga impulsiva beslut... Så är det mer det kan en... vara och impulsivt. Det är en intressant kombo Jo, men ska vi ta Så förra året blev jag 20. Och mm. jag tror det var veckan innan jag tror du, du sa typ blev... gravid eller nåt. Förra veckan blev jag gravid. Nej, förra året så blev jag 20 och veckan innan där så kände jag jag hade en sån ångersnoya. Och jag bara jag kan inte vara kvar här. Ångers. Ångersnoya. Alltså du ångrar. Åldersnoya. <laughs> För svarsestrung <ångersnoja>. är <laughs> Herregud. Va? Jag kanske ska gå i en klass i retorik också. <laughs> kanske. Jag ska säga ha ett tre dagars webbkurs på retorik innan uh, jag får besök i min uh. podd. Men, men bästa egenskap, vad ska du säga? Vad är din bästa styrka eller egenskap? Det är väl att jag ja men känner jag väldigt, väldigt, envis <laughs> envis <laughs> envis envis hon är envis en hon... rolig fakta alltså, Träffar och träffar någon som har en dialekt så börjar jag prata så med en gång mm, och du är anpassningsbar anpassningsbar mm. uh, så när jag jobbar i en reception så jag träffar någon från Göteborg, göteborgska. träffar någon från Dalarna prata Dalmorska <laughs> vad roligt. Men det är ju faktiskt eh, en överlevnadsstrategi att man eh, skapar på Skap, uh, och, och så. Du vet vad jag är att anpassa mig. yes, men eh, absolut, men då eh, tror jag vi har lite mer kött på benen Gällande dig, men då tycker jag att vi går över till veckans hiss. Och jag tycker att vi eh, faktiskt drar igång med hiss idag. Hiss. Jättebra. Lite överraskande. Mm. Det är min hiss är att eh, jag har börjat på ett nytt arbete. Åh kul. Ja. Ja, jag, är bara ett, pass jag bara pärsar över grafiken. hur roligt, Rylin! Jag tycker det är jättekul. I och med att jag nu börjar här i Borås ja. som receptionist så träffar jag mina vänner. Jag har fått ja. äntligen ett socialt liv där jag har inte haft den studenten. Men gud! Och så att jag verkligen har tid till att ta, ja, men liksom vara med mina vänner och min familj. Mm. så Härligt! Hiss till mitt jobb. Yes, och dissen då? Diss är ju, att jag måste baka in det, det är ju att jag <laughs> börjar på ett nytt jobb. Ja. för jag saknar mina arbetskollegor så grymt mycket. Ja. Och jag saknar dem och jag saknar den vardagen mm. att vara på alltså bara i Göteborg. Ja. Jag vill inte säga vart jag var någonstans men jag älskar verkligen min arbetsplats. Jag tror många vet var jag jobbar också men jag vill inte. Nej. Shout it out. Nej, du jobbar ju inte där längre Jag jobbar inte, inte där längre. Inte relevant. Inte relevant. Mm. Jag saknar dem. De blir ju mina vänner, de är min familj. Ja, precis. Och nu kommer inte att se dem så ofta. Nej. Så det, det är en stor Disk. disk. Mm. Linn kan inte prata bara som ni vet det Ha förståelse Men absolut mm, Okej okay. Men det var min veckans isodis Vad, vad är din isodis? Ja, jag har faktiskt inte tänkt igenom det här. Men jag tror ändå att jag börjar med diss. Ja. Det, jag fick ett sms innan av Mio faktiskt. Och de, alltså jag fattar inte hur de tänkte där riktigt. De ska leverera mina varor vecka 48. Jag flyttar nu dagarna. Vecka 48, alltså fyra veckor. Men vad ska du flytta ensam? Ja, jag flyttar till, vi kommer typ på grannar. Men du bor utan dina föräldrar nu? Utan du Nej, får jag bor, bor med, med min syrra. Ja, men det ska bli skönt att flytta. Men jag förstår faktiskt inte för världen hur jag för en vecka sedan beställer en lampa på Mio. Och om fyra veckor kan jag hämta ut den i butik. Och då känner jag någonstans, okej, okay, kan jag kancellera den här orden och åka upp till Mio och köpa den här personligen den här lampan? då Eller vad, vad är det frågan om? De alltså, har, de i, har de den i lager eller? Jag tror eller? det. Och jag förstår inte varför det tar så lång tid. Så jag ska faktiskt palla med dit imorgon och Jag har lite ärenden att göra. Mm. Så dit ska jag. Och eh, imorgon börjar jag flytta faktiskt. Härligt. Då börjar jag flytta vet du. Det är något, cool. att, något att ha. Men du, jag, som jag förstod så har du flyttat runt ganska mycket nu i liten. Eller under <här> Ja, precis. Eh, jo. Det stämmer. Men eh, ja, jag flyttar runt men då var det alltid i centrum. Så att jag har roterat runt i centrum. Men det här är ju väl också centrum. Jag har ju det, men jag har ja. aldrig bott utanför stan. Alltså, jag har aldrig bott i Borgstenar liksom. nej Binder döndat, säger, ja. säger du. Bondelivet. Bönnarla i vät, ute på bägda. Ja. Eh, jo, det var veckans diss då. För jag fattar mm. inte fyra veckor att ta det landa packen vara. Liksom. Men det är ju ifall de har lager eller inte. Det är, ju det. Ja, det, är ju, det är bara det jag tänker att det kan ha Precis, när den fanns i lager. Ja, då vet jag inte. Ja, det kanske var lager i saldofel. Men eh, veckans hiss då är faktiskt eh, Arvidssons handelsregård. Det är min syra som bedriver det företaget. Mm. Och jag måste ju faktiskt promota henne lite och hon ska ju promota mig. Och jag kommer återkomma till henne lite senare, eller just företaget då. Och vara ung företagare, vad, vad det innebär och så. Och jag har fått ett presentkort där när jag fyller på 300 som jag utnyttjar idag. Så jag köpte på mig hur mycket grejer till flytten som helst. Alltså så här, morötter, potatis, kol, allt billigt som jag ska hacka upp och frysa in. Då ska jag göra grytor och sånt i höstmörkret. Det är så mörkret. Jättemysigt. Ryskriktor. Jag rekommenderar dig att åka dit faktiskt. Det är öppet klockan halv åtta till klockan sex i och det ligger på Storegårdsgatan 30 bara uppe på Hulta. Mm, mm. Eh, jättefint litet mysigt företag typ på i skogen eller på landet fast i stan. Jättehäftigt. Precis när, ja, jag jämte kramsmossa i princip. Säljer ni löslångbart? Nej, närproducerar ekologiska grönsaker, kravodlat, eh, ung eh, tjej. Eh, jätte, det är helt fantastiskt det jag. Så det är ju en äldre publik så vi behöver locka då unga och för jag promotar det här. då. För jag tycker att det blir bara mer och mer populärt. Ja, absolut. Ja. Sen får man ju tänka lite på marknadsföring såklart. Mm, absolut. Jag har ju tänkt marknadsföra den här podden lite. Mm. När jag har lite bättre så med, med avsnitt. Mm. Yes, men jag vill promota henne och äta henne i alla fall. Jag tycker hon är grym. Då tycker jag vi rullar över i veckans fem snabba som har såklart som vanligt med ämnet att göra. Och veckans ämne som sagt var ju framtid och drömmar om mål och förflutet och bla bla bla. Uh, nu kör vi, in Du ska snabbt och smärtfritt svara. Är det göra nej-frågor? <laughs> Fan! <Yes. laughs> nej, alltså det är så här eh, vitt eller svart typ. okej. Det det Tänk inte på, det ska bara på yes. intention. Nu kör vi. Framtid eller förflutet Framtid. Tänk inte. <laughs> Fanns det inte skämda en gång? Okej, framtid. 10 år eller 40 år? 10 år. Eh, lycka eller pengar? Lycka. Mål eller planer? Mål. Spela framtiden eller bak? Spela fram. Mm, spännande. Men skitkul att lära känna dig lite. Eh, tack för idag. ska <laughs> jag. Min min, jag bara, <laughs> ja, men det var samma sak. Min mine, du bara <laughs> och var. Hur var gäster? Vad heter så? Så alltså nu måste vi faktiskt rulla igång med ämnet, dagens ämne, som är framtid, förflutet, mål och planer i livet. Så alltså det känns ändå som att det här är ditt ämne, lin mm, Jo, men jag måste mm. hålla med där faktiskt. Mm. Det, när du för föreslog att jag skulle prata om det så kände jag först bara, mm, kanske inte, men mm. sen är bara, men gud. Det är, ju det är ju verkligen en sak som jag vill prata om. Och det är ju så jag jobbar också. Jag väljer ju inte bara gäst hejvilt. Utan jag tänker på ett ämne och så tänker jag på en gäst. Ja, och så tänker jag, ja men bra. Då frågar jag den. Och så, eller så låter jag som i ditt fall då, gästen välja. Mm. Så jag tror det blir jättebra. Men nu kör vi tycker jag. Jag funderar lite på... alltså Om du fick veta en sak om din framtid. Ja. Vad hade det varit? En sak bara. En sak. Mm. Men jag... Blir det jobbigt nu? Det är nog inte jobbigt, för det finns fler saker man vill, man vill veta. Ja, precis. Men jag skulle nog vilja veta ifall jag kommer, det kommer att låta jättetråkigt, men ifall jag kommer jobba utomlands någon gång. Oj, men det tror jag nog. Tror det, du är. Tror jag. Jag är ju en spåtant här. Vill du det? Är det. Men det du känns som att det är inom fem år, tror jag faktiskt. Jag känner det. Jag bara känner det. Men känner inte du ibland att, gud vad gammal jag är? men samtidigt så tänkte man en var lite man bara när man är 20 växer man bara man ja, no. bara fel man. Har. Fet fel. Jag var ju rädd för nionde klassen jag gick i etan. Ja, ja. Sen jag var inte jätterädd. det. Jag var Sen så blev man nioklass nionde och man bara tjöt snäll ja. ja. alltså på tal om spådom så kom jag ihåg en kille som bara han skulle spå hela klassen. Det Var en liten anekdot då sa han så här typ jag bara, vad ska jag bli när jag blir stor Han bara du ska inte bli någonting. Du ska äga ett café i Holland. <laughs> jättespot on och jag kände bara det är, ett alltså är det coffee shop vi pratar om eller? Eh, och sen så typ så kom jag ihåg att han kom fram till mig en dag i Matra han bara Men Mia, är det här en, en, ah, jag till, ah, en gammal klasskompis ja. i lågstadiet. Han bara med det siffrande står i glaset där. där då kommer du dö. Och då stod det 11 Och Nej. jag var typ 10. Så jag väntade ett år på min dörr Och sen så nästa Så är ja, han för jävlig Så när jag har fyllt han bara det var fel spådom Och så det här glaset stämmer så stod det 17. Så jag hade dödsångest att jag var 17. Ja fiffan. fan Vad för jävligt Ja Nej fy mm. Det var inte kul att höra Nej Som elva var Svär. påtvingat Lin, säg Det här var inte kul att höra Ja jag bara är han, han, är Så Lin psykopaten bara Oj då Kul. <laughs> Nej, Linn är verkligen en psykopat. Det eh, hade varit ja. kul att prata med en psykopat dock. Det är det. Det hade du säkert varit. Men mm. man... Du har alltså undrat eh, utlandsjobb. Eh, eller så? Mm. Jo. Men vad, vad skulle du säga om du fick spå din framtid? Hur skulle den se ut? Alltså en sak som jag vill veta det är om jag är lycklig. faktiskt Det är det mest prioriterande för mig. Sen om jag jobbar lite eller mycket, har barn eller man eller fru eller vad nu, jag nu har. Det spelar inte mig någon så stor roll. Bara jag är lycklig. Men jag tänker så här. Finns det någonting du ångrar att du gjort? Eller sagt i det förflutna? Som du hade velat ändra på idag? Någonting jag har gjort. Mm. Jag har... Många saker, ja. Jo, jättemånga saker. Jag är, känner att jag har under gymnasietiden mm. och under sjuan, speciellt sjuan så var jag verkligen en sån riktigt liten mes, en riktigt liten pushover. Okay. Som jag känner att där önskar ja. jag verkligen att jag hade bara tagit tag i mig själv och sagt Det är ingen som bryr sig. Men blev du överkörd? Jag blev inte överkörd. Jag skulle mer säga att jag kände att jag ingen såg mig. Oj, vad tråkigt. Men jag känner igen mig faktiskt. ja. Och det, alltså jag önskar bara att men det, det spelar ingen roll vad de andra tycker. Mm. Alltså, Kör, du är en jätteintressant person. Precis, det är du verkligen. Det mm. du ha. Så liksom, alla är ju intressanta på sig själv. Mm. Men man är så osäker när man går i ja, när verkligen. man är 13 år. Det är ju en del av att växa upp också att man lär sig att alltså, Man lär sig man lär känna sig själv, man ansakar ansaka sig själv lite. Mm. Eh, när man är 13, så börjar man inte tänka på hur, eh, hur man är. Så. Absolut, hur man beter sig gentemot andra. Men, den här livsresan börjar ju kanske när man är 17, 18. När man tar studenten och, och kommer ut i livet. Verkligen, och det var ju där då jag kände att mitt liv började. Men mm. jag kände bara att när jag blev 13 år mm. så blev det en sån krock. För mm. som, jag kommer ju från landet, Lilla Borsten. Eh, vi var bara sex personer och gick i sexan. Vi mm. var så tajta. Mm. Sen började vi alla i samma klass i sjön. Oh. För då Allihop? Ja ah, just det, nej, jag ah. tänkte gymnasiet. Jag bara wow. <laughs> alla, i, nej. alla skulle bli hoteller. Alla ska bli hotellare <laughs> Precis. Så. <laughs> Vi kände att, jag kände att när jag började första dagen där och gick in i skolan att det är jag nu. Mm. Vi finns inte längre i den här klassen från sexan. Och där hade jag önskat att jag hade bara tagit tag i dem. mina före detta klasskompisar och sagt vad hände? Ja, men superbra poäng faktiskt måste jag säga. Um. Jag tror att ja, det finns då vissa strider jag ångrar att jag inte tagit. Mm. Och vissa strider jag ångrar att jag tagit. Eh, men hellre med kanske att man, tar en, hellre att man tar en strid. Ja, fast det har förstört väldigt mycket för mig. Det har du. Det. Eh, det har det, vet du. Nej, men alltså att man, man har eh, sagt för mycket eller gjort för lite. Att man har eh, agerat i affekt istället för att tänka logiskt. Eh, oh. om den här personen inte svarar på sms på fyra timmar, ja oh, då hatar han mig nej, så är det inte lilla Fast du, då, liksom. där känner jag, då är vi helt olika personer jag, okay. är, jag ja gud det hör jag mig en gång ah. eh, jag är mer en sån som låter det vänta ah. och då blir man ju rätt, lätt, rätt så lätt överkörd. Precis. och det är ju inte det, man vill ju inte bli överkörd nej, men jag tror att det är kanske är därför du har blivit så stubborn liksom, för att du har haft ett förflutet med att du har blivit eh, och sidosatt och, och kanske på sätt och vis kränkt på din integritet. Men jag känner väl att jag har satt mig själv i den tidsen, Så det är väl mm. mer mig själv som jag har blivit. Ja. Ja, jag tror jag är för mig själv. Ja Man kan ju, man, eh, ja. man kan ju vad heter det? Och vad är det? Självsabotera. Ja, men själv. där har vi det. Absolut. Mm, Självsabotage i mm. essensen. Men intressant att vi hittade lite din kärna här. Alltså, mm. Finns det någon känsla som har eh, legat som ett mantra för dig i ditt liv? Ja. Att jag inte har blivit hörd. Okej. Hur tänker är du? Då? Hörd? Äh, nej, men, nej, det var fel. Vi ser så här. Jag känner att jag inte har blivit. Att jag inte har vågat. Mm. Och att det då finns en sån här liten kämpe inom mig som bara är ja. snälla ta tag. Det här är inte du. Jag nej. blir ju. När det är jag och vänner, då är jag en helt annan person. Ja. Och sen när det är jag i sociala sammanhang. Där inte jag har någon typ av. Makt, auktoritet. Ja, auktoritet. Eller, ja, ja, precis. Uh, där blir jag ännu mer bara. Och jag kan trivas bra i den positionen samtidigt som att, herregud alltså, nej, jag ska inte vara här. Jag har ju ändå ledarkunskaper och jag vill vara... Hörd och mm. synas. Du hör det har du verkligen. Det, det måste jag hålla med om. Det kan du gott ha, tycker jag. Men eh, jag funderar lite på. För mig har det nog varit väldigt mycket besvikenhet som har präglat eh, mitt liv. Mm. Att jag, Det ilska och besvikenhet och frustration över mitt egna liv. Att jag ibland tidvis känner mig som ett offer. Och det är verkligen fel att känna sig som ett offer. För man är aldrig offer för sitt liv. Man är offer för en sjukdom, en våldtäkt eller en misshandel eller ett mord. Eh, men eh, man är aldrig offer för eh, det som händer. Än. Nej, cool. Sällan i alla fall, tycker jag och det tycker jag är väldigt viktigt att man, man förstår själv att det som händer dig, det orsakar du ofta själv M mer eller mindre uh, att man, man är liksom man är där man är och man blir där man blir man är där man är och man ska stå för sig själv ja, precis, verkligen men uh, ja, men uh, intressant det här den här frågan tycker jag Det är väldigt. Uh, jag skulle vilja ställa den till alla gäster Finns, uh, va, vilket känslomantra har präglat ditt liv liksom, och genomsyrat det uh, men eh, vad, vad var jag tänkte på? Alltså, om du får så här, om du blundar nu och så tänker du din framtid framför dig. Hur ser den ut? Alltså, drömmar, mål, milstolpar, planer. Vad händer i ditt liv inom vi säger en tioårspann? Jag skulle nog välja börja plugga just nu, det är det jag är inne på. Mm, absolut, så. vad är du är inne på då? Det är att kanske bli lärare. Eller okay. så ska det bli en, någonting inom historia. L historielärare Ja eller professor har det varit är det någonting som du har gillat hela livet historia är liksom mitt favoritamma det är det finns inget annat nej. historia is my thing I wanna mm. do it cool. <laughs> eh, men sen har det också varit en sån här när jag kom hem från Australien så kände jag så här jag satte mig ner och eh, jag flyttade hemifrån direkt efter studenten jag alltid vill flytta Just hemifrån det. check eh, eller varför varför? Det är ett, jag har inga syskon jag har eh, klarat mig själv ganska länge, eh, mina föräldrar är helt underbara, men jag, har, jag känner att när jag tänker tillbaka på min barndom så har jag varit ensam ganska mycket hemma. Du är ensambarn alltså? Ja. Mm. Eh, jag vi har haft vänner och familj, jag har inte varit så här, de har ju aldrig satt mig undan liksom, eller hur jag ska säga det. Vad menar du? Nej, men mina föräldrar har inte medvetet lämnat mig någonstans. Nej, Eller så. inte på, i bollhavet på Ikea. Liksom. Äh, nej, nej. <laughs> <laughs> eh, nej, men så jag kände att pappa flyttade hemifrån när jag var 16 år. Mm. Jag vill också flytta hemifrån. Jag vill väl bevisa för mina föräldrar att jag kan klara av att vara ensam. Och att ja, de man har... blir ju ofta väldigt upphöjd på en pedestal som ensam ensamma. Vad jag förstår det som. Det tycker jag inte. Nej, det, jag. Nej, det, Oj, det känner jag, jag inte. Det är intressant. Nej, men inte att de har satt upp mig som att Mm. Du är bäst. Nej, <laughs> Mer men det är om faktiskt. Ah, oj. Ja. Ah, det hade jag en ah, alltså uppfattning Alla, i raven, liksom. alla för förutsättningar som har haft som mm. mig som ensam barn ah. kan väl stämma till en viss gräns. Mm. Det är väldigt intressant ämne där tycker jag om att växt upp antingen med ah. syskon eller utan syskon Precis. Dynamiken där. Ah. Jag är ju väldigt besatt av sskon mm. um. Fastän Fast du ändå kanske inte upplevt den på det sättet. Det är det jag inte har, så jag är verkligen så här att hur kan du säga att du inte vill ha syskon? Hur kan du säga att du inte... Att jag du vill... vill faktiskt inte ha syskon. Nej, men jag, jag kan Vi inte det. Vi är så olika på det här. Ja, men det är bara för att, du hade nog sagt exakt samma sak saker ja. för att det har varit en sån Jo, barn. gud, jag, Alltså att ha syskon är ju en gåva och en... Eh, så bless, curse. Curse, ja. curse absolut. Men absolut. Men vad skulle du säga, vad är, vad är dina drömmar just nu? Linn, 21 år, framför livet. Vad, vad drömmer hon om? Jag drömmer om att både stanna här i Sverige, mm. samt som att jag vill åka ifrån. Okej, spännande. Du vill du vara dynamisk men ändå statisk. Sätt, jag känner att efter 25, mm. då är jag redo att ha ett barn. Okej. Det behöver inte vara vid 25 direkt, så, men att efter 25, då ska det liksom vara. Nu kan mm. jag ha nu ett. Kan. det kan liksom, vara hända. Det ja. kan hända att jag är 36 när jag får första barn. Men ja, jag känner precis. att där kan jag vara redo. Eh, så det är väl med den planen som jag har planerat mm. att. Eh, du vill vara en relativt ung eh, mamma. Mm, nej, det behöver inte vara. Så Jag känner bara att jag har en framtid mm. när jag bildar min familj. Ja. Där känner jag då är jag hemma. Okej. Okay. Vad som händer mellan det det har jag ingen aning om. Nej. Men eh, absolut. Men hade du velat åka tillbaka tills du var tio år helst eller tills du var 30 och levde en dag? Jag skulle vilja åka tillbaka till jag var tio. Ja, samma här faktiskt. Ja. Då är vi om det. Men... Eh, den här frågan är en annan åldersfråga. Mm. Mitt uppe i den här 20-årsåldersnojan. Mm. <laughs> Om du fick leva tills du var 90 och fick antingen välja att ha en 30-årings hjärna eller kropp så att du blir 90. Men antingen har du kroppen tills du blir 90 och sen dör eller, och 90-årings mind. liksom Eller så har du hjärnan som en 30-årig resten av livet tills du dör. Vad men jag, de? det är inte självklart, jag hade valt hjärnan. Ja, alltså man är dum om man tar kroppen på. Jag frågade en kille han på åh nu men så man är smidig. Det är så skoj, för jag, jag frågade också en kille han sa också ja. kroppen. Men varför? Nej, jag vet inte. Men det är jättekonstigt, det är det... Man, vill. man vill ju inte vara, det är så konstigt att vara en senil 30-åring. Ja, liksom. jag, jag vill inte bli dement. Nej, alltså det är ju typ värsta farungan. Ja. Uh. Gud, nej. Hmm. Ah, ja, men eh, jag tänker typ, alltså... Alltså tror du folk, jag tänker så här, du, du tyckte den här frågan var lite klur innan. T tror du folk har ha, liksom haft rätt gällande, alltså genom historien gällande framtiden? Jag tänker typ så här på filmer som är tillbaka till framtiden eller olika rymdfilmer. Tror du man historiskt sett har haft rätt när man har spott framtiden? Eller är det helt fel? Jag tror att man har haft rätt gällande en sak. Mm. Och det är ju hur miljön. Precis, men tror du att vi har rätt gällande framtidens, alltså om vi Nej. från idag... Tror du vi kan spå framtiden nu? Ja nu kan vi nog vi har ju spå mer ja, än vad vi kunde för 30 år sedan absolut mm. men jag känner att fem kan spå framtiden egentligen alltså vi vet väl hur det kommer se ut och mm. att ja om det fortsätter i den här taktiken. men vilket med, i vilken, vad, när du säger framtiden mm. hur vi ser det, då menar du i världsligt ja, perspektiv? om typ 100 år Säg, låt oss säga 100 år Nej men alltså jag ser bara mörker framför. Ja, för att vara helt ärlig. Tyvärr. Så, mörkande ja. på det. Det var vad så för framtiden ja. just nu för men varför världen även med mörkerkota saker liksom. så är det. Vi, alltså vi, vi det är så jävla idiotiskt. Ja, det här är det värsta resonemanget jag vet. Folk som tycker och tänker saker men som inte eh, vill vara delaktiga i det. Man klagar på skolmaten, lärarna och eh, tiderna i skolan. Man mm. är inte intresserad av att delta i elevrådsmöten och styrelsemöten och matrådet. Mm. Nej, man ska bara tycka massa. Man hatar samhället men man är inte ett dugg intresserad. Man är inom situationstegning, det här är så klassiskt. Inte insatt. I politik. Det är ditt fucking alltså, jävla. Ja, alltså responsibility. Alltså, det är ditt ansvar. Ja, okej. Okay, då kanske inte du vill vara insatt. Men klaga inte för fan och ha tre bra anledningar till vad du, du tycker. Alltså, tycker du någonting? Alltså, då ska du fan ha tre argument. Eh, vi, gillar du Sverigedemokraterna? Ja, fint, det får du tycka. Men vet du att de vill förkorta aborttiden? Vet du att de vill eh, alltså ta bort diskrimineringsombudsmannen så att de kan diskriminera fritt? Nej? Nej, men det vet jag. Jag har ingen aning om. Nej, men läs på. Tycker inte så jävla mycket. Nu när det var val det här året så kände jag att det här är mitt första val. Jag ska vara så påläst jag bara kan bli. Ja, och verkligen precis. Inte, för det, det här är ju ändå Sveriges framtid och jag vill att rätt person sitter där på... Mm -hmm. Riksdagen. Men det här kändes, nu känns det väldigt politiskt. Men, men dra det snabbt, absolut. Ja, mm. ah, nej förlåt. Men ah. att jag kände bara att jag är 21. Ja. Ah. Eh, min första val. Mm. Jag ska vara insatt. Ja, precis. Helt rätt. Mm. Jättebra mm. inställning till jag. Mm. Sen funderar jag lite på så här, alltså det är ju många som blir typ så här kända efter sin död. Eller mm. får ett uppsving efter sin död. Typ mm. ja, men Michael Jackson. eller ja, vem, vem det nu kan vara. Och ett Men hade du helst velat vara känd under din livstid? Eller hade du helst velat vara känd eh, alltså efter din död? På grund av någon bedrift? Jag hade velat vara känd efter min död. Ja, så Sen hade är... jag väldigt gärna velat känns vara... Känns mer deep. Ja, men sätt. det känns bara som att jag vill inte vara i ett kändiskap. Nej. Det är väl inte jag. Men jag vill vara framgångsrik- och det så kan vi fortfarande vara. De flesta superkändelserna. Alltså typ, nej men han typ som målar Mona Lisa. Nu tyckte Linn att han heter Michelangelo. <laughs> men han heter ju Da Vinci. Lena Da Vinci. Leonardo och, da Vinci. Mm. <laughs> jag tänkte, vet jag är inte så smart själv. Jag tänkte, eh, heter han Linnard DiCaprio? <laughs> <laughs> men det är så sjukt. Jag har ju varit och sett eh, Mona Lisa. Va? Ja. Alltså The Real Thing. The Real Thing är på Loven. Va? Jag måste tänka, det är inte alls i Loven. Nej, jag eh, tänkte det. Ja, det är det jag tänkte. Bara, hmm, skitsamma vad är, Mona Lisa... Hon, är, hon finns, i alla fall. Mona Lisa det är så det blir när man är ute och reser. Man blandar ihop några städer. Gud, var i kvarsta var Eller var, kvar. var i Vatikanskål? Mm. <laughs> Skämt sida Men eh, vi kommer ju framstå som världens många. Var i kvarsta eller? <laughs> det, får de det får man ta. Det får man ta. Man får bjuda lite. Det är det som ger liksom... Mm. Hmm, ja, men då tänker jag så här. Om vi går över lite på drömmar och mål istället. För jag känner att du är en väldigt driven och målmedveten brutta. Um, vad, vad är dina mål i livet? Rent konkret, rent krasst. Liksom? Alltså, har du bockat av något ännu? Ja, men det var ju det. Jag, jag tror jag började med det lite. Mm, precis. Jag tänkte längre nästan, bak på den. Ja. Det var ju så. det att jag flyttade ut. Check. Jag ja. ville. var på, på, det, på det hotellet i uh, Göteborg. Check. Mm. Jag ville ut och resa. Check. Jag ville ut och plugga. Check. Mm. Jag sen så kommer jag tillbaka där efter Australien och bara hm, och nu då det blev en sån krock. Ja, det, en, det blev och en, och en sån krock det är så accurate tror jag efter en resa. Ja, även nej men det, om det blir en alltså, kort Vad ska jag nu har ju gjort allting precis. allting som jag ville göra som jag trodde det kanske skulle ta fem år. Mm. Det hände mig. Men, en men gång. du kanske är lite för ivrig. Du kanske ville Men det var jag mena jag mm. är så impulsiv. Men, eller, men ja, ja. ja. precis mm. vad hade du tänkt säga? Jag är väldigt stolt över de sakerna ja, också. Men det ska du vara. Ja. Det tycker jag verkligen. Det, eller hur? Det tycker lyssnarna med. Ja. Precis. Ja, Om ni är tysta just nu så håller ni med. Ja, ni, de håller med, Lin. <laughs> Skönt, att <veta. laughs> Skönt att de backar dig. <laughs> men vad ska du säga? Alltså... Drömmar och sånt där. Alltså, det är ju alltid någon dröm som man vill göra. Mm. Och så är det någonting som står i vägen. Skulle du säga att det är med dig själv eller någon annan eller något annat som står i vägen för din dröm? Man kan alltid skylla på att någonting står i vägen. Att jag inte har pengar, jag har mm. inte råd att göra det. Pengar är för mig, verkligen. Av, av, jo, vem. Jag har nu. tid, men inte pengar. Tid, men inte pengar. Och sen så är det väl jag. jag. Jag kan säga så här. Pengar är, ens, är en, en. Vad heter det? de, är, de står i vägen. En, mm. en bump vad heter det? Ja men en liten väg eh, en liten väg ett boom. litet hinder. Ah, Så heter ah, det, ett precis. hinder, ett hinder längs vägen. Men samtidigt ding, det är inte en ursäkt nog. Nej, för att vara helt ärlig. Nej. För att vara helt ärlig skulle nej. jag kunna åka iväg just nu för jag vill ju fortfarande ut och resa. Var helt ärlig. Nej. <laughs> för att vara helt ärlig. Nej. nej det får var inte, inte ärligt. Nej, nej. är det ska inte vara. Du får det. inte vara helt ärlig, men du får vara ärlig. Mm. Men Absolut. Men vad tror du är anledningen till att folk inte når eller strävar efter sina mål och drömmar? Det skulle jag säga att det är en själv. Mm. Och en livssituation. Kanske. En livssituation. Typ det får man ju så. Ja. ja, det beror ju helt på vart i livet man är. Mm. Men vem som helst mm. skulle jag... Nej, inte vem som helst. Vi får stryka det. Inte vem som helst. Mm. Det beror lite på vad man har för förutsättningar i livet. Men mm. man skulle kunna... Verkligen. Om man anstränger sig och har det drivet så kan man åstadkomma så mycket mer än vad man tror. Ja, precis. Men jag tänker så här, vad är viktigt för dig att ha åtanke när du eller en formar sättet man vill leva på? Att alltså, tro på sig själv. Åh oh, gud vad fint. Det ja, men är, det är ju sant. Jag vill inte tillägga något. Nej. Det är så bra. Man måste tro på sig själv. Mm. Det får tala för sig själv tycker jag. Ja. Men jag tänker så här, hur förstör man sitt liv? Alltså, Ibland, alltså jag tänker så här, det finns en livsavgörande text som heter How to ruin your life without you mm. noticing that you are. Och den går igenom alla steg i livet. Vad, hur man förstör sitt liv. Man ser världen genom en negativ lens. Man är eh, destinizing. Man känner inte, man, man går efter fel personer. Man letar aktivt över kärlek istället för att låta den komma till sig själv. Man tolererar sitt liv för att det är bekvämt. Man går... Från gymnasiet till utbildning till jobb. Inte för att man gillar sitt jobb och utbildning utan för att man just investerar tid. Och jag tror att man, man värderar tid för mycket istället för lycka. och Jag helt, tror att ja. Ja. jag håller med det helt och hållet. Ja. Alltså man blir ju så bekväm i saker och ting. Mm. Man blir bekväm i hur man lever. Man blir bekväm i sin vardag. Ja. Till exempel när jag var borta i Australien så längtade jag hem till den gråa vardagen här i Sverige. För mm. att det var min vardag. Mm. Och nu kommer ni hata mig men jag liksom vill tillbaka hit ja. till Sverige där det regnar Precis. där jag liksom där snas på golvet. Mm. Ah. På golvet. <laughs> det är slask på golvet. Det är slask på golvet. <laughs> du vet hur det ser ut hemma i Berlin då. Kom inte hem. Nej, kom inte. Ta <laughs> barning, kom inte hem. Kom kan inte hem. du skriva det i typ så din Insta bio bara kom inte hem. <laughs> kom inte. Kom inte hem till mig. Kom inte hem. But I love traveling. Traveling som a passion. Kom inte hem. Mitt men alltså, måste om du måste välja en sak. Hur man förstör sitt liv. Det värsta. Tänk bara. Oh, du sa någonting. som. Alltså, det, det var ju bekvämlighet. Men mm. sen så. Eh, ska inte vi gå in på vad som så och inte tro på sig själv Det ja. har vi redan sagt ja. eh, Jag tänkte säga någonting mer Som var helt perfekt rätt mm. Så du får jättegärna hjälpa mig med att really Tolerera, destinizing Kolla igenom negativa Leans. Mm. Att man väljer fel person Utbildning Jag var det, typ det eh, men, no, men jag kan tänka mig också på att man eh, mm. Att man, man Man går med strömmen Alltså och du nu man... tog jag det bokstavligt här. Med strömmen. Man går med strömmen. <laughs> alltså bokstavligt talat. <här. laughs> för men... strömmen! <laughs> I anledningen! <laughs> så ta inte det som jag gjorde precis. Nej, jag har lite ju... Asperg eller Nej, någonting. Jag menar ju självklart att man liksom, ens vänner ska börja plugga, då börjar man själv plugga. Man sätter sina egna mm. alternativ. S intressant. Men du, då tänker jag så här. För, för mig är det ju att man förstör sitt liv mest av att kolla i backspegeln. Det, och det kan det... Vara en drivmotor också? Mm, absolut, inte. men jag tror att många gånger så förstör man sig på grund av att man kollar vad som hände då. Ja, men du fick inte den där befordran för fem år sedan. Ja, du, den där vännen sa upp kontakten för fyra och ett halvt. Alltså, man tror att man är ett offer för sitt liv och att ens förflutna definierar den. Och precis som jag nämnde i tidigare avsnitt att eh, livet ger dig sår. Eh, tiden läker alla sår med tiden kommer det liksom ett R. Och det är kroppens byteshandlare i sitt mm. essä. Och jag tror att det är viktigt att kanske man bestämmer sig någonstans där på vägen när det börjar läka att vill jag prata om det här eller vill jag dölja det här? Du kan alltid dölja det R. Men du ska veta att R finns alltid kvar som en påminnelse om vad som har hänt. Och det är det som jag menar att man kan absolut vara medveten om det förflutna och backspegeln. Men det ska inte definiera och outlina och Alltså du ska inte kolla genom den linsen på din framtid. Bara för att du blir sårad eller dumpad eller någon var otrogen mot dig för fem år sedan. Det behöver inte betyda att killen som säger att han älskar dig och aldrig kommer göra det, kommer göra det. Alltså det är ju så idiotiskt egentligen. Ja, och jag tror att många tänker så. Men det är ju självuppfyllande profetia. Ja, men det. jag skulle säga att jag tänker så ibland. Men sen mm. så ser jag mer som det jag har gjort. Det är en drivmotor. ja. Så jag har ju åstadkommit så mycket Jätte indifferent, härligt <skratt> <skratt> Härligt Lin Ska härligt. vi ta nästa fråga nu <skratt> Nej men du har åstadkommit mycket det. Man, man. Man, mm. jag, för att jag ser det som en driv Om man ska inspireras av någonting Se Precis. alltid dig själv och ditt liv som en drivmotor mm. Jag tänker så här: alltså, Drömmar om mål nu ur ett alltså, Rent eh, feministiskt och jämställd perspektiv alltså, Vad anser du de det här alltså, Vad anser du om vikten att skapa sitt Eget liv som kvinna det är så intressant när du ställer den frågan ja. för Är det svårare? Nu ska jag helt ärligt säga att jag känner att jag aldrig blir stoppad för att jag har varit kvinna mm? Skitbra! Aldrig Grattis! Nothing. Du ja. har till typ 0,0001% Men sen så känner jag, att, du vet, de här, alltså jag känner att det är en brinnande burning feeling liksom så här Att jag måste ta en sån här strid också För att vi har inte kommit Vi har kommit långt, men vi är inte framme mm. än men det känns som att killar ofta motiveras till att följa sina drömmar gällande aktiviteter eller jobb eller skola och tjejer är mer encourage att ta hand om sig själva och barnen och utseendet. Nu kanske jag är helt alltså, blinded of the world mm. men men jag har inte känt sånt. Nej. Jag har inte känt någonting sånt förrän jag blev i vuxen ålder. Men det är kanske är det som är grejen också med det, att Det är därför du kommer så långt. För du ja. blundar lite för det här. För det inte blundar. Men, jag nej men nej. Alltså, du ser det inte bara. Ja men för jag tänker inte på det. Jag har mm. liksom aldrig känt att jag har blivit behandlad annorlunda. Och jag har alltid sagt så här. Att, jag vet Jag tänker tacka mina föräldrar. Speciellt min mm. pappa och mamma. För de mm. har i allt min tack Pappa och mamma jag har inga mer. Men nej men alltså de har verkligen... Har <laughs> inte <the> pengar mamma <laughs> okay. for encouraging me to do this? Nej men min mamma hon är ju chef. Mm. Och min pappa det är ju mamma som är mm. har papparrollen egentligen som mm, tar right. hem alla pengar. Och det är hemskt att säga att hon har papparollen bara en sån, sån sak. Som ska, uh. ja, nej men liksom det är mamma som har den typiska killmanrollen ah. i, i ett hem. Och min pappa han jobbar på en fabrik mm. så han... Ja, han, jobbar på Merik, han jobbar på Han är inte så glad där han jobbar just nu. Nej, Men han tog den rollen för att vara nära mig och mamma. Men jag tror också att det kan vara en sak att man, eh, man tar de här jobben, skitjobben, för att det är, man kan tolerera det. Jag träffade en kille för ett tag sedan. Han bara, Jag hatar mitt jobb. Han har jobbat typ så här: ba, ja. Jag behöver inte nämna företagsnamn för Nej. det här företaget inte kränkt mig precis. Men han jobbar på en klädkedja, alltså packar varor här i brås. Han sa: Jag hatar mitt jobb. Mm. Jag bara gör något åt det. Säg upp dig. Men det är säg typ fuck, att bara klaga men på säg fuck till chefen. Mm. Kom inte hem och bit i din jävla kudde. Nej. Och så läste jag den här texten. Han bara, ja ah, det var verkligen mycket att tänka på. Jag ska fundera på det. Ja men bara, gå inte till det där jävla lagarjobbet Om det, ett, insp inte inspirerar dig. Två. Inte är det mer än bara pengar. Alltså jobb för mig och säker för dig också ska ge någonting. Jag vill inte jobba med något tråkigt. Jag kommer aldrig spendera mina mm. dagar. Varför ska man gå och längta efter helgen? Varför ska man inte gilla sitt jobb? Det fattar inte jag. Jag träffade också en kille nu drar jag upp killa i vild, men jag träffade en kille som bara som så här, han tog ett skitjobb som så här monterar eller någonting. Jag på varför? Jag älskade mitt gick jobb då. Jag kunde inte förstå för världen varför man inte valde något sånt. Då sa han så här, vi har så olika syn på det här Kanske därför gick vi gick ifrån varandra Men han sa, nej, jag vill jobba Och göra mina timmar och mitt skit Så jag kan komma hit och vara med dig sen Och det är gulligt, men jag kände bara Ja, ah, nej, lilla vännen Alltså så kan man inte tänka Det var faktiskt någon som sa likadant till mig Fan vad sjukt, vi har typ liknande killupplevelser Ja, lite sova, men jag kände så va Vad hette han? <laughs> no, names. No, names. No, names. no names Men han uh, uh, uh, inte för att gå in för mycket på det, men jag visste inte ens att han tyckte om mig. Nej, men men vi, var med, vi var med varandra väldigt mycket. Ja, men du är så... nog lätt att tycka om, tror jag. Du ja. går hem hos killarna, det gör äh, du. Jag, jag om, kan jag, nämna jag, tre killar på rak som har haft crush på dig. Men jag, jag, jag, själv, jag, jag tänker ju alltså själv... Du säger, du reagerar inte ens till det. Nej. <laughs> ja, jag vet. Jag har men, en lista i bagaget. Ska jag hämta den? Det, nu, ja inte för att lyfta upp mig själv, här, men jag hör folk, folk säga så mycket om att de tycker om mig, killar ja. då i benämning. Mm. Eh, men jag ser aldrig mig själv som att någon kille tycker om mig för att jag har haft så dålig... Eh, Självbild? Nej, att... Självförtroende? Nu tänker jag mig att... Eh, Självdysans? Killar. Jaha. Jag har haft så <laughs> dålig <dåligation. laughs> Men tack med, tack. Panik, ja, det känner jag också där. <laughs> nu men Gud stackars dig. Jag bara dömer ut i så dålig självbild. Det är dålig självbild. <laughs> det var killarna så. Jag har haft jättebra relationer med alla killar, mm. men sen så har vi väl de alltid avslutar på ett same same same. Ah. They be back in one year. Ja, yeah. mm. de kommer alltid tillbaka. Det är mitt problem faktiskt. Så ja, ah. men jag vill kommit ihåg vad vi prata om. Eh, jo, jag får bläddra tillbaka till min familj. Pappa har liksom alltid liksom, Gud vad vi svävar ut nu. Ja, men, I sitt <laughs> Verkligen. Ja. Men pappa har alltid så här mm. encouraged me för att göra saker. Han mm. har liksom tagit sig tid. Han har mm. verkligen varit där. Ja. Bara, jag har aldrig känt mig objektifierad Nej. för att vara tjej. Och jag, ska, jag tar det mm. som en väldigt, väldigt bra sak. För det är inte så många som har fått den upplevelsen. Men, mm. Mm. Jo, absolut. Det är helt fantastiskt att du har gått fri. Från den upplevelsen mm. Sen är det ju inte sagt, jag vill ju inte åsamka dig något, Men det är ju inte sagt att du inte kommer uppleva det Nej, Sen klinkt. tror jag att hotellbranschen är väldigt Väldigt mansdominerad Nej den är faktiskt väldigt kvinnlig kvinnligdominerad mm. Det ser man, har fördomar och allt ja, <laughs> Fast du har inte helt fel måste jag säga Nej. För de har ju, alltså gäster har mer uh. e, förstå, re, Mer respekt För manliga receptionister. Okej okay. Vilket mm. är så jävla, jävla. Så, så, så jävla idioterande men du, jag tänker så här: nu springer tiden i här, mm. här som alltid det gör. Mm. Eh, men jag tänker så här: om vi rappar upp det här lite mm. snabbt. Om du får fundera lite kort över hur du du personligt tror att framtiden kommer att se ut om några år. Om vi Mitt säger, personliga ja, eller världen? Nej personligt ja. alltså, nej världsligt lokalt nej. eller vad. Nej i Borgsten han vill jag höra. Hur kommer Borgsten alltså, president Linn kommer uh. borgmästare. Nej borgmästare i Borgsten. Nej men hur tror du? Alltså vi ser om 30 år. Jag tror att det bara kommer bli sämre. Mm. Om jag ska vara helt ärlig jag, jag känner att Miljöaspekt, eller? miljöaspekt mm. det, Jag tror vi redan är förlorade Helt ärligt alltså, Det spelar ingen roll hur mycket vi gör just nu mm. vi, Det är ingen som bryr sig Nej. Man bryr sig till en viss del Man känner att det här är jättedåligt men man, ingen kan, Vi kan göra en massa saker Men det kommer inte ha någon effekt Om vi inte gör något extremt drastiskt och det är jo, ingen visst, som är villig är att göra det. Nej. Sen är det ett mer världsligt... We want to change, but we don't want to change. Word. Mm. Det är Förlåt. så sant. Vad sa ja. du? Om man ska ta det som ett mer världsligt perspektiv mm. så känner jag också att eh, fina Lean saker händer Lin <laughs> for the president. For president. <laughs> the president. The one på and ett, only. <laughs> kommer på ett guld, eh, silverfat. Absolut. Nej, men absolut. men Mm, då tänker jag så här. Jag hörde ett, ett uttalande en gång från en mm. annan podd. Jag tror det var spöktimmen faktiskt som sa det här. De hade tagit det från en så sats. Jag kan faktiskt inte nämna källa där. Nej. Men så här var det. Kommer fjärde världskriget utkämpas med pinnar och stenar när vi utplånat allt? Alltså jag tänker så här. Första, om vi tar det, första världskriget. Pilbåge typ. Ah, Okej, okay, det var inte pilbåge. Men, Men andra, menar du tredje världskriget? Ja, ah, nej. Lyssna. Andra världskriget med eh, vad heter det? pistoler. Gevärr ja, gevär, och ja. sånt där. Och bomber. Eh, tredje världskriget med atombomben. Och fjärde världskriget med pinnar och kottar. låt inte det jävligt tror Att vi utprovat utplånat allt. Ja, om man tycker så. Ja. <hå>! Men Vad tror du om det? Något kort eh, resonemang? Om fjärde världskriget. Mm. Jag hoppas jag är död. Ja, tack. Det var ja. väldigt kort och bra mm. konsist resonemang faktiskt. Mm. <hå! håller med dig. Men Gud, jag kom på en sak. Jag måste fan hem och flytta. Packa, jag flyttar imorgon. Jag har inte packat ner Nej. ett enda plagg. Nej, men du bor i Borås, det är inte så långt tidigare. Nej, jag får göra det. Du blir nattpack. Men om vi går tillbaka <laughs> till grejerna. Alltså, tror du att alltså, om vi pratar om hållbarhet och miljö då, ur ett globalt perspektiv och lokalt. Ja. Alltså, hur tror du människorna har formats genom att vetskapen om att vi är oss själva? Mm, alltså, genom utvecklingspsykologi så alltså jag tänker typ hur, hur vi lär oss som barn att ta hand om ja. eh, miljön. Nej, men det här är jättekul. Mm. Uh, vi i Sverige är extremt duktiga. Sen mm. när jag pratade med Nå, inte med dig. Men Man kan lika. aldrig säga jag hatar att säga de här är duktigare. Uh. Nej, men jag vill säga att vi i Sverige är extremt duktiga för om man jämför när jag pratade miljö i och miljö och uh, jämställdhet när jag var ute och pluggade så har mm. vi kommit så långt med. Mm, nu gick jag, med, jag gick med. Ja, det är det som är rese ger också. Ah, jag, gick, mm. jag gick inte med Australierna. Jag pluggade med folk från Europa. Det var bara någon från kanske Nord- och Sydamerika, men det spelar ingen roll. Och, men du vet, de i, i Australien har de precis börjat med pant. Va? I år. Jag trodde inte det. Jag trodde det var bara Sverige som hade pant. Nej. Och de, Borås som hade så här i vita och svarta påsar. Nej. Jo jo. jo, jo. I Göteborg har de gröna på sig Wow. Och det nej det nej funkar inte för mig. Jag jag lärde mig aldrig det. Men nej, och sen så har de fått Gay Rights rättigheter nu i Australien. Jag tror du menar i Göteborg. I Göteborg. Jo, i fick de Gay Rights. Gay Rights. Gay Rights. Någon <laughs> toretts fast för gays. <laughs> gay Rights, Gay Rights. Ah, nej, men så jag jag vet inte om du fick lektioner om hur du källsorterade när du var liten. Det fick väl alla i mm. klassen? Lektioner. Lektioner. Lektioner. Lek eh, absolut, det fick jag säkert. Ja. Men eh, det är ju inget som gav mig. Eh. Ja, jag tänker fortfarande på det. får man nog vara som person. Jag kommer mm. ihåg det så tydligt typ att det här ska gå i den svarta påsen och de här ska gå i den vita jo, påsen. Det, det här jo, det går du så. Du menar så? Ja, ja. Och plocka skräp. Du ska aldrig slänga skräp. Du ska inte slänga tuggen med. Men slänga skräp på gatan med dig ja. idag. Ja. Lin som president <laughs> i Borgstedt. Släng inte skräpet. Bli en sån här som inte slänger ett skit. Använd inte plast för guds skull. Nej gud nej. Du är ju Felicia väldigt så här. Ja oh, Felicia. Felicia for the one and only president, jag kan vara hennes eh, vice president. Nej, du kan vara på guldfart eh, for the president. Jag kan vara the face och hon kan vara the brain. Alltså, jag måste bara säga så. Nu håller vi på att spåra ur här lite. Vi har samtalat om mycket viktiga saker på en ganska kort tid. Mina avsnitt brukar vara kanske en kvart längre än så här. Men då flyter vi ut ännu mer än vad jag och Lin mm. gör. Vad jag och Lin gör. <laughs> vi gör inte så mycket det. Gör. Men, <laughs> och Lin ska faktiskt med ett tåg snart. Ja, det är jättetråkigt. Det är här hur länge som helst. Ja, det är det jag menar. Mm. Alla blir så här positivt överraskade av det här och vill komma tillbaka. Men, men... jag bara, nej, ställer jag på listan. <laughs> jag ställer på på listan, på kön, ja. i kön. Åh, oh, kommer ihåg när vi var på trädgården? Ja. och jag fixar in oss <laughs> ja, jag vet! Jag, måste, jag berätta för, det, Frida, <laughs> för, för Frida om det i våran eh, fille -podd. Nej, men eh, jag måste bara säga, imorgon ska jag upp tidigt och hämta ett bord på Dunderbergsvägen. Dunder, alltså. Dunderbergsvägen Alltså jag älskar att kolla så här roliga ortnamn på Ryckepungsgatan Ollonstigen Alltså <gården> Morgongåva finns det en stad som heter Där vill jag Why? Morgongåva Morgongåva, det låter som att Ett stånd typ det är en Gift in the morning <gården> Morgonståndet. Men bra. Men jag vill faktiskt bara flika in här Och tacka dig så jättemycket för att Du faktiskt ville gästa mig med det här Ämnet den här dagen alla dagar i veckan. Ja, Jag kommer tillbaka när som helst. Ah, glad, If you men. need one to just step in, Ja. I'm here. Superbra. Men ni får ha det så bra där ute och tänk nu på, ta hand om varandra och följ dina drömmar. Jag ber dig, du är den som står i vägen för dina drömmar. Ta extra jobb, försök att få in extra cash om du vill åka på den resan. Eh, prata med den. Alltså, gör det. Tolerera inte livet. Gör din grej. Kolla inte backspegen. Gör inte det. Gör inte det som jag har gjort i hela mitt liv. Och var inte besviken. För du formar ditt liv till oss.